פרק ז. ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיה ומלך יהודה, על ארץ אין מלך ארם ופקח בן רמליה ומלך ישראל ירושלים, למלחמה עליה ולא יכול להילחם עליה. ויוגד לבית דוד לאמור, ויאמר אדוני אל ישעיהו, צאנה לקראת אחז, אתה ושאר ישוב ביניך, אל קצה תעלת הברכה העליונה, אל מסילת שדה חובס. ואמרת אליו, השמר והשקט, אל תירא ולבבך אל ירח, משני זנבות האודים העשנים האלה, בו חורי אף רצין וארם, ובן רמליהו. יען כי יעץ עליך ארם רעה, אפרים ובן רמליהו לאמור, נעלה ויהודה, ונקיצנה ונבקיענה אלינו, ונמליך מלך בתוכה את בן תבאל. כה אמר אדוני אלוהים, לא תקום ולא תהיה, כי ראש ארם דם משק, וראש דם משק רצין, ובעוד שישים וחמש שנה ייחת אפרים מעם. וראש אפרים שומרון, וראש שומרון בן רמליהו, אם לא תאמינו, כלא תאמנו. ויוסף אדוני דבר אל אחז לאמור, שאל לך אוט מעם אדוני אלוהיך, העמק שאלה או הגבה למעלה. ויאמר אחז, לא אשאל ולא אנשא את אדוני. ויאמר, שמעונה בית דוד, המעט מכם הלאות אנשים כי תלעו גם את אלוהי? לכן ייתן אדוני הוא לכם אות, הנה העלמה הרה ויולדת בן, וכרת שמו עמנואל, חמאה ודבש יאכל, לדעתו מעוש ברע ובחור בטוב. כי בטרם ידע הנער מעוש ברע ובחור בטוב, תעזב האדמה אשר אתה קץ מפני שני מלאכיה.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 והיה ביום ההוא, יהיה כל מקום אשר יהיה שם, אלף גפן באלף כסף, לשמיר ולשייט יהיה. בחיצים ובקשת יבוא שמה, כי שמיר ושייט תהיה כל הארץ. וכל ההרים אשר במעדר יעדרון, לא תבוא שמה יראת שמיר ושי והיה למשלח שור ולמרמס שאת.